Här lyssnar på radio läsarna en samhällskritik i Svergeradio. Vi välkomnar er till det sista programmet innan det lilla sommaruppehållet och det vill vi göra lite annorlunda. Vi vill gå in lite mer på djupet gällande vissa frågor som till exempel vad vi tycker om krig, könskillnader, politiska skillnader mellan män och kvinnor, att leva dubbelliv, att skicka barnen till skolan eller om möjligheten till hemskolning borde finnas. Vad vi tycker, tänker och känner, det tänker vi ta reda på i det här programmet. Vi är strax tillbaka. För att exponera att ska exponera mera. Donera till bankgironummer 197-40 18 märker insättingen med donation. Ja, hej och välkommen Konrad. Hej i hettan. Ja, vi måste hitta på något lite annorlunda och prata om lite lite olika frågor och och mm. verkligen ta reda på vad vi tänker och tycker om det. Mm. Och vi har ju pratat om liksom försvarspolitik och så, men krig i sig det är ju en stor fråga och det har ju hänt några krig genom genom tiderna och mm. och just hur vi ser på det jag, alltså jag kom att tänka på det här när jag såg en film på Facebook där det står ja jag vet inte hur många det kan ha varit 8 10 stycken kanske muslimer som stod på rad och det såg ut som alla höll varann i hand så att säga och så var det några muslimer där bakom då som stod och jag hade såna här kalashnikovs eh och sköt en efter en och de bara ramlade ner där och sköt dem på olika ställen och flera gånger om och till slut hände det inte var någon någon kvar. Mm. Och då då då då tog det gav mig den här tanken att om jag säger så här för ämnet är ju krigsromantiker frågetecken. Jag kan ju säga att jag var en krigsromantiker egentligen att man Eh jag menar att man tyckte han väl alltid i ung ålder tycker man ju att det är häftigt liksom det är intressant och, och sådär. Man kan ju mm. fortfarande tycka att det är intressant och det är fascinerande hur eh hur länder utvecklas mycket snabbare när de har med vapen att göra just mm. när det är krig och och så. Det är ju fascinerande och olika vapen och så. Men om man tar det hela ett steg längre och tänker sig att vi det, det kommer en armé det är väl inte så mycket så nu för tiden längre att det är enorm arméer men om man tänker tillbaks i till tiden då när det var enorm arméer det står 10000 pers där och en andra armén har 30000 mm. men då ser man ju dem kanske bara som o vad häftigt det ser ut och alla mm. står med lika uniformer och så vidare så här men man tänker ju inte steget längre. Det är ju inte bara uniformer som står där. Det är mm. ju faktiskt människor som står mm. där. Mm. Mm. Det är individer som står där. Mm. Det är individer som alltså det här är någonting sen det här är faktiskt sen jag blev pappa har det här ännu mer ändrats för mig alltså synen på det. För att man tänker ju själv då att varenda en av de där 10.000, varenda en av de där 30.000 var en baby sen gång och kom in i världen till två föräldrar som älskade hon eller han. Det var väl inte så många hon då kanske men mm. eh ja och och de har ju var ju var ju mer den här killen med allt han har gjort och lärt han och och, och i alla år. Mm. Och sen bara sen, ja och lagt så mycket energi och så mycket kärlek till den här personen och mm. sen bara borta. Mm av ja, för någon makthavare eller någon ja. kung tyckte att de ville ha lite större. Ja. Precis. Ja, det är ju vidrigt och sen ska man inte glömma det heller att så som du och jag tänker på krig har vi ju nästan uteslutande fått från filmer och så där, alltså extremt romantiserade grejer. För jag menar ett krig består ju ganska lite av krigande. Det är ju väldigt mycket gå och trampa i gjutja och tänker första världskriget så det i jag tror att den bilden vi har av krig fast där man tänker liksom att ja ah, det är nånting rättigt som i filmer men ett faktiskt krig läge var så fruktansvärt mycket värre än någonting vi någonsin kan tänka oss. Mm. Och jag menar jag är också jag är också eller vad eller nej jag är också krigsromantiker på det sättet men men det är ju liksom <kör> det som sa, man är mer intresserad av den tekniska utvecklingen och sen är, kan jag ju vara vara fascinerad av det här att att mänskligheten har alltid krigat och jag tycker ju det vet jag har nämnt en gång innan om man kollar på den individuella soldaten om han gör det här hyfsat frivilligt så är det någonstans ändå väldigt fin egenskap att man är beredd att offra allt för sitt för sin plikt då om man uppfattar att den är men problemet är att det är ju makthavarna som styr detta och de de missbrukar ju alltid det här det här fina. Men jag tycker den individuella soldaten som som frivilligt ställer upp och känner att nej jag måste försvara mitt land det är alltid en hjälte om man säger så. Sen vet ju han ofta inte bara för han krigar Mm. Men faktiska, riktiga krig är ju det absolut värsta som kan hända någonsin. Jag menar, tänk precis som du säger, tänk hur många, alltså hundratals miljoner modiga män och pojkar med erfarenheter och kunskaper och familj och liksom varje person kan ju så himla mycket mm. och de här bara offras. Ja, som som flugor alltså de de är ju de ses ju bara som uniformer och det det är ju så fruktansvärt vidrigt alltså. Och även alla för att inte tala om alla civila offer. Det är väl det som i alla fall om man säger krig, ja såklart det kommer ju aldrig vara bra, men det som i alla fall ändå har väl blivit bättre nu tack vare att vapnen har utvecklats så mycket. Det är ju att färre civila dör eftersom vapnen är så pass bra nu för tiden och så pass specifika liksom det är ju inte som förut som i andra världskriget när det var atombomb liksom men det Nej men det är också ganska få nationer som sitter på såna fina vapen de absolut flesta får ju köra med grövre metoder och sen det är ju sen är ju civilbefolkningen oftast kan man ju medvetet bomba och skjuta och spränga och bolta för det är ju en skitpraktisk grej om man vill om man vill få ett folk och må dåligt och vara rädda och så där Mm. våldtäkt till exempel alltså som vi vet vi ja men så som ett krigs krigsvapen och det är inte bara de här hemska de andra utan det här ju i USA men vi vet ju USA, med. Jag vet, USA torterar glädjeligen folk alltså det där kan man ju tycka är väldigt problematiskt att USA då som ses som någon sex mest civiliserade världspolisen vi vet ju vad som pågår i deras uh, torturläger ja ganska öppet med Men jag jag kommer att tänka på eh Eh det är kanske ett spel några av er har spelat Rome Total War heter det i alla fall och och där kommer där kommer det ju upp en del olika gamla citat då från dåtida ja men greker och allt vad det nu Samt, var. Så brukar det vara med mycket. Ja, ja men och, och och så var det något citat som var någonting i stil med att ja men med andra ord meningen var att om man om man glorifierar krig då om man inte själv sett det någonting mm. sånt och det är det tror jag ju absolut, det är med den när man satt i, i unga åren och vad häftigt och sådär, men det var ju inte så att jag någonsin hade sett något sånt krig. Nej, jag, aldrig... jag menar, själv är man ju såhär, får man inte sova hur länge jag vill på morgonen? Det kan man ju tycka i om man har det. Och här får du ju liksom ingen mat, ingen... och framförallt kan jag tänka mig, tänk den här, man, man lär ju bli fullständigt personlighetsförändrad, för tänk att leva under den här osäkerheten hela tiden. Tänkte rilänsman att, att att ja då sätter in polare då av en kula och du du och du är nästa och jag menar någonstans kommer man ju över det men vilken person har man blivit då? Och hur blir det sen om man tänker vidare så är det att det är något alltså det är ett krig som har pågått länge och man kanske var med på noterna eller de här noterna <här> kanske egentligen bara var propaganda helt enkelt som jag köpte. Den alldeles, ja och när man väl i, i allt elände där och man ligger i leran och i blöt och fryser och hungrig och allting vad det så inser man då att liksom det, det där man kämpade för det det var bara det var bara påhittat mm -hmm. och att man liksom inser att men jag måste ju ändå fortsätta. Mm -hmm. Jag kan ju inte bara som du säger osäkerhet men jag menar, går jag härifrån, går jag upp här Ur den här skytttegraven då får jag en kula i huvudet nu liksom. Så att man då om man måste på något sätt hitta på någon eget något eget så att säga eh uh, att som driver en framåt. Ja, det, jag... det, det det borde väl för sig att de flesta har för jag menar, även om man kanske inte har en egen familj alltså egna barn och fru och så vidare så har man väl en en familj om man har vänner och deras mm. familjer och så vidare att man får ju kämpa för dem då. Mm. Men det kom jag att tänka på en jag vet en grej som har satt sig i minnet när jag var liten så läste jag Knasen, du vet den tantiga serien. Vad då <skratt> ja. ja, tyckte du? Det är typ kan skitroligt. <skratt> men jag förmer mig det där innefall och där är någon som säger till Knasen då eh, väl fan var väl så här slapp och så säger de så här, ja ah, nej vi kan inte tvinga dig att kriga Knasen, men vi kan slänga på dig vår uniform och ge dig ett vapen och slänga in dig på frontlinjen. Sen får du lösa det där själv. Och jag tror det är väldigt mycket så. Man kämpar ju precis som du säger, man kämpar ju för sig själv och för kille Brevi. Man kämpar ju för att överleva. Ja. Alla gör ju det. Men att att som du säger kämpa för att överleva, men tänkte då när man en gång i tiden var tvungen att gå emot den viljan att överleva. Jag tänker till exempel på Ryssland, andra världskriget när ryssarna eh liksom en fick ett givär, en fick två vanligt. skott ja. Ja. och så bara sprang och mm. kommer du tillbaks då skjuter vi dig. Ja, ja, då måste man ju verkligen bara inse okej, okay, nu dör jag. Ah, det. Det. Ja men det det där tycker det jag också. Vänta vänta vänta, det jag tycker det är också inte så här just det där att man gör det ändå. Samma som vad heter det när när jag berättade om de där muslimerna som ställde sig på rad. De stod kvar. Mm. De går ju ingenstans. De försöker inte springa eller nånting. De bara står där. Och det förstår ju inte samma jag såg en video när en eh muslimsk kvinna då av någon anledning, <går> någon med all säkerhet väldigt idiotisk anledning eh skulle bli nergrävd upp till halsen. Alltså hon står där och väntar. Hon går och sätter sig ner där i gropen. Och så stilla där och väntar medar de fyller igen upp till hennes huvud. Jo, huvudet. men hon har väl säkert jag... försökt fly 200 gånger redan och inser att Ja, men att det är det, ja, det jag jag vet det är inte alltså det är väl någon slags uppgivenhet ja, ja, kanske det, som kommer där. Och så bara är hon där och sen sätter de igång och tok sular stenar på hennes huvud till hon dör. Nej. Men jag tänker ju mer på till exempel till första världskriget. Jag vet inte hur mycket våra lyssnare vet om detta, men en grej med första världskriget var ju att försvarsvapnena var så otroligt mycket bättre än anfallsvapnena ibland att kulsprutan, den kunde man inte flytta så mycket, men å andra sidan kunde du ju möta ner hur många som helst. Och det var ju många som bara ja ah, nej, vi får springa nu och anfalla och de måste ju veta att att min chans att överleva här ja. är minimal. Eller tar de de första som stormar om man har Beach nu. Jag vill det har blivit väldigt upplöst i, i, i liksom med Maras Bilberg filmer hit och dit. Men jag menar det var ju några som var först ut på om man har Beach ja. och de visste ju antagligen då att här är det inte stor chans att överleva. Och frågan är ju här om antingen är de lurade som vi sa. Men det kan ju också vara det här verkar ju så osannoligt för oss men man kanske också kan bli tränad alltså psykiskt tränad för detta. Så ja men det man, tror man, jag så man absolut. är inte rädd längre utan det kan man är. Nej man men är jag tror det absolut fast jag tror inte att man kan bli det bara genom vanlig militär utbildning alltså det vill säga ungefär liknande med värnplikten. Nej men då det för måste ju var... det ju vara något från barnsben ja. i så fall ungefär. Ja men som, ja, som, man... som grekerna liksom i Sparta. Ne men typ. Nej men jag tror man gör det här och det är ju inte vet inte exakt hur det funkar men det är att man bryter ner folk och sen bygger man upp dem igen. Alltså man bryter ner dem psykiskt på träningen. De är så dåliga, de är så fula, de är så rädda, de är sämst på allting. Det har man ju sett i det här Full Metal Jacket. Den tror jag är ändå jag tror träningen där är hyfsat realistisk och sen bygger upp en helt ny person, en en fullständigt orädd riktig soldat och det kan jag i sig tycka är jävligt coolt alltså. Jag kan se upp till såna människor. De är helt fullständigt orädda. Sen är det ju ändå vill jag poängtera att det här är ju ett vidrigt politiskt verktyg. Det här är ju inga det här är inga frihetskämpar som kämpar för sin by utan det här är ju någon kraft ja, som har bestämt det här. Samtidigt jag menar jag helt orädda, det är nog ganska omöjligt. Vem är överlevnadsinstinkt har vi ju alla. Det är ju... Ja men den kan det ju absolut inte vara. Hur många liksom, hur många dog inte i första världskriget? Det är många av dem. Jo men hade alltså man man Nej just... alltså ja men det är klart man har det nu men de att de kan kämpa emotet. Alltså det är det det tycker jag är, ja men även om jag ska säga fascinerande men det är ganska det är sjukt hur en människa kan göra det. Jag kommer att tänka på det. Jag inte var inte krig då men en eh, viss av er kanske hörde om den här killen här i Sverige som eh, eh gick ju ut med att han skulle ta livet av sig om det var på flashback eller någonting där mm. och eh och så skulle han med via film då fast det eller det var inte film det var bilder som togs som jag minns Typ var femte ja, sekund. Ja det var en poddkamera. Han som hängde sig. Ja fast det gick mer som att det bara var bilder. Ja, liksom ja, fast i följning. Men ja men att han hade någon eh, kabel. Eller vad det var. Och hängde upp från väggen. Så bara sjunker han ju. Går han ju över dit. Och han verkar ju inte speciellt påverkad jättedå. För han går ju i alla fall ganska normalt. Och verkar ju vara mm. någorlunda på spåret. Tar den där runt. Och så bara sjunker ihop alltså han kan ju ställa sig upp liksom mm. det är inget problem med det men, men han har ju deprimerar också Ja men det, att att, att han då liksom kämpar emot och och så sakta dör där då men det det, det och, och som du säger där med skytttegravan och så att men jag tänkte tänkte tänk själv du Konrad om du och jag skulle bara ta oss tillbaka i tiden och så står vi där eh och och så blåser jag i visselpipan och vi ska springa iväg nej det... första världskriget en vad det var för första 1 juli 1900 Typ 16 tror jag, det här, jag vet inte hur man säger på svenska, men slaget om som, där britterna förlorade, liksom, jag vet hur många, gissar hur många de förlorade på en dag? Ja, det var nog många, jag vet inte. Ja, det var till och med något så tror jag nästan att det var förlågt. På en dag? Mm. 2 000. 60 000 döda. Oj, oj, oj, oj. En dag. Och, och sammanlagt hela slaget om man säger så, det var väl några månader, men en miljon döda. Oj, oj. Alltså 1 miljon friska unga i många fall barn alltså många var väl 16, 17, 18 det är ju det är ju en hel det är inte en hel generation ska inte jag säga men det är ju väldigt många det är ju tänk 1 miljon friska människor tänk vad man vad de kunde ha fått göra istället ja, men nu ska inte jag sitta här och låta som en hippi för tyvärr är det ju så att mänskligheten liksom krig har väl bland det första vi uppfann och vi håller ju fortfarande på med det här. Och det är väldigt naivt det här som folk säger att öh varför ska man kriga och det här brukar ju feminister yla väldigt mycket att ja, det är bara män som krigar och så där. Men men om män krigar ofta för kvinnors skull för att man upplever i alla fall att man man vill skydda dem, det vill säga mm. sitt land. Jo, men det är inte det jag säger så jag är ju helt mer <här> i på det där, men jag menar bara att om man tänker steget längre att man ta bort det här allt för glorifierande ja, och och ser ska kriga fan om vi kunde lösa det hade det varit fan tänk vad långt vi hade kunnat komma men men som du sa också i början det är, det är, man ser ju såna utvecklingshopp just under under under krig till andra världskriget till exempel det bröt ut 39 och jag menar 6 år senare hade vi vet, hade tyskan uppfunnit kryssningsmissiler Och och under krig också, när man kan tänka sig att det egentligen inte är det är väl inte det perfekta tillfället att liksom forska och sådär, för att det går ju åt väldigt mycket. Nej ja, men det var ju det som var lite en del i problemet, eller jag vet inte vad man ska säga, problemet just i hur tyskarna utvecklade, var stridsvagnar till exempel och så, att de de fokuserar så otroligt mycket på att hela tiden hitta på något nytt, något bättre mm. Mm. så att det blev liksom inte samma massproduktion. Ja, Och det det är ju därför felet kom för att även om man tänker rent strategiskt så Nej väl Tiger pansarvagnen jag säger jag tycker ju va olika vapen och fordon är fascinerande som sagt och Tiger den är ju var ju, Nej, ju den var ju kung liksom den var ju kung så att Kungstiger var jag nu mer kung. Ja fast den var ju inte egentligen lika det är ju det som är grejen den var ju inte lika kung för att den var alldeles för stor den var alldeles för tung ja. och den bara gick sönder ja. och de kunde inte laga den lätt i fält och så vidare ja. det är därför det hade varit smartare att massproducera tigerettan eller ja, kanske eller med, tvåan ja eller, eller eller kanske till och med under tigern. Nej, och så om man tittar på ryssarna till exempel T39:an mm. där och de där att det blev vi massproducera. De var ju helt okej. Okay, eller de var nästan till och med 30, bra. 34:an ja, 34 ja, jag... var det väl också 34, en. T34:an ja precis. Men det fanns det med 33 tre... eller kom den ens... så ja skit samma. Mm. Men mm. eh men det och den massproducerade och det visade sig ju vara bra mm. liksom. Mm. Men men då kom ju den där King Tiger eller König Tiger eller hur de säger. Och det var väl inte så lika bra. Man vill ju bara göra större, större och mäktigare helt enkelt. Ja, bättre. men grejen är ju också att jag tror man kan skylla på vad man vill eller vad man ska säga. Men problemet var ju att när USA la sig i kriget så var det ju kört. Det var ju precis som första världskriget. När USA läggs i så är det ju kört. För när USA vevar igång sina industrier så ja, det var det ingenting att göra. Det här visste ju troligen Churchill med. För tyskarna var ju på väg att vinna kan man ju faktiskt säga fram tills att USA låser sig i. och jag förmår att Churchill sade att när USA nu väl låser sig i så bara ja ah, men nu är det lugnt nu är det nu är det bara en tidsfråga för det finns ingen möjlighet för Tyskland då står i mot alla och USA. Mm. Nej men eh, Ja producera mycket bara. Ja, det är det som ja. är, det som är grejen. Ja nej men i alla fall då vi får ju se vad framtiden ger. Jag tänker på just vi i Sverige alltså såna här maskrosvärmare nej men nu säger jag det ändå men eh, miljöpartister och liknande men de säger ju hela tiden ja men krig och eller försvaret och så vidare men samtidigt att vi gör och skickar vapen och så vidare gnäller väl en del folk på men samtidigt skulle jag säga men nej, det är klart jag är inte för krig och så men just att Sverige eh exporterar vapen Mm. Och de slags vapen vi gör det är ju faktiskt positivt skulle jag vilja säga. Mm. Just eftersom vi utvecklar så enormt bra vapen och sådana vapen som verkligen fokuserar så mycket på vissa små områden att det är liksom för att mm. ta just dem mm. så att inte andra ska bli skadade. Jag tänker till exempel på eh det mobila artilleriet Archer mm. som ja, är ju helt otroligt fascinerande träffsäkert och jätteeffektivt och Ja det är så två system som är automatladdat. Ja, ja, tid... ja precis. klarar att skjuta ut klara inom 30 sekunder och komma iväg på 30 sekunder men eller ammunition som är var ju tidsinställd och sprängs neråt om det är några som ligger mm. bakom skydd och så vidare. Så att i alla fall det här jag vet inte kom inte ihåg vad det heter men man kan skjuta flera granater i lite olika vinklar så att de landar på samma gång. Alltså du skjuter en i väldigt hög vinkel och sen efter en stund skjuter du lite lägre vinkel och sen ännu lägre vinkel så de får olika långt till målet mm. och de landar alla på samma gång. Och det är ju tråkigt att man rockar står där. Ja. Och sen känner jag mig svensk vapenexport och det här blir ju så att jag jag vet inte så mycket om det att jag har inte tänkt så där himla mycket på det men men jag får dra en ett egentligen ett dåligt argument men jag menar om inte Sverige säljer vapen så gör faktiskt någon annan det. det och då liksom är det kanske betydligt mycket sämre vapen ja, så Ja, det, det, det vet jag fan men civila. men ja kanske. Ja men vi är väl ändå många skulle väl ändå kunna säga att vi är ganska framstående när det handlar om vapenutveckling så. Jo Fors och Heglund ja, ja. vet du. Men jag skrev till eh om det var till Bofors för länge sen eh att jag undrar vad fan i helvete håller ni på att tillverka person men för. Eh det är inte okej. Men då svarar de att det det har de inte gjort på jättelänge eh sa de. Men ja. jag vet inte det där blir det är ju väldigt trastligt och jag jag kan väl känna att om man ska ha en riktigt utbildad åsikt om man säger så om det där så får man ju kolla vilka ni vi exporterar till. Det pågår ju säkert mycket skumt där och det är tacka mycket muter och hittar det. Eh men jag kan väl säga att ja få vinska till pengar och när vi köper våra vapen så fine. Ja men alltså det är just som du säger mine det är nog ett av de jävligaste påfunden mm. så det mm. visst det är fruktansvärt effektivt när det handlar om att försvara men grejen är ju att det är ju inte så att de sän går och plockar upp alla de där hundratalen som de har lagt ner igen. Är det beror på vilka? Ehm, um, men jag vill... Ja, men ta i öknen till exempel där borta mm. i Mellanöstern. Hur många miner finns det inte där? Ja. Jag menar det det blir ju och även det användes under andra världskriget också och de finns ju om jag inte minns fel så hörde jag att det finns i Baltstaterna där att det finns fortfarande att man vet att det ligger fortfarande kvar i marken ute på ja, landsbygden liksom så att man Ominor är ju väldigt billiga och de läppgasminor kan jag tycker att du behöver egentligen inte men inte vara alls kraftfulla. För jag menar att blå om en hand är väldigt illa och du kan ju så liksom fruktansvärt billigt att producera en hand. Jag menar så om en, en fot, soldat bara blir av med en hand ja, eller en fot eller vad det ja. nu är det behöver inte du behöver inte sprängas. Men då... nej men att man går ju på minan så. Ja, och det är ett terrorvapen liksom mycket. Mm. Så det är inte så himla eh, trevligt så. Ja, men det är otroligt hur krig har förändrats med tiden liksom att det det har jag ju väl säkert sagt förut men just det här, om vi pratar om överlevnadsinstinkt, överhuvudtaget hur, hur krig överhuvudtaget fungerade förr alltså innan andra världskriget, långt bak i tiden just det är att de bara marscherar mot varann. Hela det handlade ju om att bara hela tiden, varenda sekund, kämpa mot överlevnadsinstinkten. Mm, mm, för att dö när du går längst fram där, det är ju att dö är ju typ 99% säkert, liksom. Ja, ja. Så att det är... Jag tänker vad en en stackars liksom fattig bonde med någon liten pinne du har fått och så kommer liksom kavalleriet ridande mot dig. Ja. Då ska mm. man vara rätt modig, men så är det också rätt det, det här har det man har piskat in i folk verkligen för att om en om en en av de här soldaterna som som ska möta kavalleriet säger, nej men du jag jag skiter fan i detta och drar, då kommer ju alla dra och då dör ju garanterat alla ihop om man säger så. Så ja. det är inte trevligt. Men jag menar, jag kan tycka att man kan väl få romantisera detta. Herregud, om man bara är väldigt eh, noga med, jag, jag tror väl ingen av oss, då som, eller kanske jag mer nu, då, som, är, som kallar sig krigsromantiker, det innebär ju inte att man gillar krig på något sätt. Uh, och jag tror det är väldigt ont om hjältar i krig, så som vi tänker. Det finns kanske några... I alla fall, nu för tiden, så mm. är det nog inte så många hjältar i den bemärkelsen. Men, nej, men i alla men är fall... Jo, är det väldigt fascinerande? Jo, poängen du? jag bara ville få fram var ju just det att eller ja vi heter kommentera gärna om det om ni känner igen det att ni själva har gått igenom den förvandlingen så att säga från innan ni hade barn till när ni fick barn. Mm. Blir ni mer sig då. Eller som man ska säga. Det bli ordvalet bli bli bli får stå för dig i hundran som länsman blev. Vad sa du? Blir man sen sån smutsig hippi som länsman plötsligt blir? Nej, jag ska göra bara. Och men det där kan vi ta en liten infeed för det vet jag ser om du känner igen det länsman för det det vet jag väldigt många vänner som har när de har fått barn blir plötsligt mer ja men om jag säger blöddega om du förstår Ja om ja, man har gripit och ser svältande barn plötsligt då inte brytts ett skit om innan är det här någonting du kan känna igen Ja det var väl ändå en då tänkt brytts ett skit men, ja, men alltså, ja, jag menar alltså jag jag alltså jag känner har blivit absolut mycket mer känslosamde har jag men men vet ni vad kära mångkultursförespråkare Jag tycker fortfarande inte om mångkulturen. Ja nej, nej men det är helt klart och jag menar egentligen borde man ju tycka ännu mindre om den då för att man vill man vill folk ännu mer väl. Hon här mångkulturen är ju inte bra för någon någonsin. Det är ju bara som den förstår ju bara. Mm. Introligt svårt att prata positivt med den. Ja, men om vi ska ta och lämna krigets fasor då gå in på könsskillnadernas fasor istället. <laughs> det. Alltså det här nu nu känner jag verkligen att nu nu ska vi vara så ärliga som vi kan utan att fullständigt krossa någons tår kan vi det Konrad är någon tår kommer vi nog krossa när redan ja, jag hopp, det räcker inte vi vi vi får jag vill försöka bara trycka lite lätt på tå. Men ja, jag tycker du måste jag säga det bästa med när vi har de här programmen där vi sitter och pratar fritt är att jag tycker man får reda på vad man själv tycker. För vi mm. kan inte jag dissa vad man tänker ordentligt och noggrant och liksom diskutera och sånt där. Och det är därför det är så fruktansvärt bra att diskutera för att man får liksom reda på vad man själv egentligen tycker. Alltså jag skulle vilja börja egentligen det här samtalet med att eh, att du nu som sagt vi ska vara ärliga nu Konrad. <laughs> ja, det har jobbat det verkligen. Ja, det här det, det, det, det är vanligt. Nej, men just den här grejen är så svår, men nu ska vi faktiskt utvärdera våra förhållanden Konrad. Jaha. Mm. -hmm. Nu ska vi se hur om man säger hur de här hemska eller det vill vi som är hemska då, men de här ja men feminister och så vidare menar på att männi och den här, de här könsrollerna och så vidare könsrollen då hur mycket finns den i våra förhållanden? Jag kan säga i min både jättemycket och faktiskt ganska lite kan jag säga i mitt förhållande i alla fall för jag är ju ett barn av vår tid om man säger så. Jag har ju blivit jag som alla andra har ju blivit inpiskad väldigt mycket i och det det kan jag tycka faktiskt. Mycket är positivt. Alltså det är lätt att vi bara säger att alfa feminism är fel och all genusgrej så här är fel alltid och så är det liksom inte riktigt. Jag är ju absolut för att de här riktigt ruttniga gamla liksom könsrollerna, de får jättegärna försvinna, men det har ju gått alldeles alldeles för långt. Så jag är ju delvis kan jag ju säga jag, jag tycker ju själv att jag är för Jag kan tycker på vissa grejer är jag lite för vad ska jag säga omanlig om jag säger så det är ett lite fonetiskt uttryck. Men det kan jag känna liksom att det här har samhället svenska samhället verkligen försökt hindra det här hos mig. Men mycket annat hos mig tycker jag är jättebra och och kan jag vara glad att jag liksom växte upp i Sverige. Men jag tror väl att när jag växte upp där det var ungefär där det slog över någonstans. Så jag är väldigt glad att jag inte är ung idag för att idag det då verkade det var helt fruktansvärt men men i mitt pol är det ju verkligen uppdelat på det sättet att att liksom min tjej lagar mest maten och så där men min tjej tar även hand om bilen jag har ju ingen bil så hon tar ju hand om den. Jag vill hjälpa henne men hon är med ska hon fixa själv. Eh det är även jag ofta som vill att vi ska prata om känslor och såna här grejer. Det är ju är väl lite oklassigt då. Men jag tycker väl det viktigaste och som jag tycker är en väldigt fin grej är att jag känner ju verkligen att att det är jag som ska försvara henne om det skulle hända någonting. Det är jag som liksom lyfter tunga grejer, det är jag som gör de här de här grejerna som som jag faktiskt är bättre på för att min fysik är bättre lämpad för det. Här. Och så får hon göra det som hon är bättre lämpad på. Mm. Hur har ni det då? <skratt> nu blir det jobbet här. Nej men nu, du sitter jag och kallsvettas här. Nej men Nu sitter jag riktigt känner att de kvinnliga lyssnarna vi har sitter riktigt och dömer mig nu på förhand här men ja vi hade faktiskt en diskussion jag och sambon väldigt nyligen om det här när vi liksom vi har ju kommit fram till för ganska länge sen vi har varit tillsammans nu några år och vi vi har ju kommit fram till det att båda vi när det har med hushållsarbete att göra där är båda vi ungefär lika mycket män som en man någonsin i världshistorien kan bli Mm -hmm. Vi hatar det. Mm -hmm. Ingen vill ta i tur med det. Vi vi mm -hmm. bara liksom men samtidigt så är det ju ett måste. Men jag alltså jag tror nog hade det bara varit hon och jag då hade vi nog kunnat levt i, tills det blev ganska jäkla illa rent ut sagt här men nu är det ju så att det finns bland annat då en baby så här så att mm. Det kanske inte är så bra för en bebis som krypar runt i damm och dammosp nu. När jag bajsar på bajsar på golvet så långt har vi inte gått en, nej, okay, än nej. i alla fall. Finns nej, men som sköter det. Så. Ja, nu sa vi inget. Men ja, nej men <laughs> eh i eh, alla fall men då hade vi den här diskussionen och jag säger det att jag alltså jag Jag är lite så här typiskt ändå tror jag så här gammalmodigt manlig. Eh, jo men just att det här med synen på på ja men matlagning till exempel för där är jag ju pappa upp i dan vet du. Jag är det svåraste jag skulle kunna göra det är väl köttfärssås ungefär. Mm. Eh och jag har ju knappt lagat mat på flera år. Men mm. eh, ja det är faktiskt så ehm i alla fall men vi kom in i den här diskussionen och och just jag skulle prata om man liksom verkligen såg de här rollerna kvinna man och som det har varit då sa jag ju det att du skulle ju dö om du åkte tillbaks i tiden nu tillbaks mm. i tiden där en kvinna var alltså med där Ja men det är bara att titta på en som mor och farförälder till exempel att när det har med städning matlagning och så vidare men det är ju alltså de det är ju ingen fråga för mm. mormor eller farmor mm. utan det är bara så det är. Mm. Det kan till och med vara roligt. Jag hörde min farmor som gick runt och städade när jag bodde med farsan när jag var tonåring och hon gick runt och städade hemma hos oss liksom. Och jag bara men vad gör du det? Tycker du det är roligt? Ja, men det är väl roligt att städa i ett nytt ställe och städa på liksom. Och man bara Ja, men det men min, min mamma också faktiskt. Ja, roligt och roligt, men hon är ju hon är väl duktig på det så många i den generationen är. Alltså jag är ju det kan ju glada jag är skitdålig på att städa för jag kan inte tekniken och det kan jag tycker är här kan jag tycker är en en en en bra grej som feminismen då kanske förhoppningsvis vill vill få igång att att att att jag får lära mig städa som ung att jag får lära mig laga mat att man får lära sig att man kan det. för det är ju det är ju kunna saker. Jo Städer. jo, kan jo. Inte alla. men obviously. Nej men i alla fall för att fortsätta så grejen är ju att om man tänker kämmelan mig och min sambo då att jag lever nog lite i den där bild just att jag menar matlagning ja det det det är ju bäst att kvinnan gör det för annars skulle maten smaka väldigt illa men mm. eh och sen alltså egentligen städning också för att när man jämför med en visst hon jobbar ju eh, normalt mm. men och jag jobbar men hon har ju ett jobb som inte är fysiskt krävande mm. Mm. medan jag har ett jobb som är väldigt fysiskt krävande så när jag väl kommer hem, det här känner också många män igen, då är jag riktigt slut. Mm. Och då vill man liksom bara sjunka ner i fåtöljen, plicka lite vid datorn, leka lite med grabben och och gå och sova mm. ungefär. Eh, mm -hmm. uh, så att uh, så i min dröm om än att Jag gick inte så bra i det här samtalet mellan henne och mig, men att att men just matlagning och det alltså, Ja men vad gör du förlåt men för jag, nu får jag vara lite <här> Vad gör du egentligen? Jag menar hur vad gör du Emma då? gör ju ingenting ima. Jo, men det handlar väl mer alltså det vi med då kanske dela på det är ju typ men en disk och, och såna saker men men det som du sa det här när du tog upp det känslosamma biten. Mm. Om vi nu ska ge med i någon pluspoäng åt tjejerna så ja, behöver jag Ja, det kan jag lägga nog <laughs> ganska lågt på listan nu här. Men det är ju det att precis som du fast kanske till och med mycket mer så är jag den känslosamma. Mm. Alltså just den som vill prata om det och ta upp det och prata om känslor. Men hon, hon är mer som en vägg. Mm. Alltså när det har med det att göra känslomässigt. Alltså det är ju... Vi är dag och natt där. Så på det viset så är jag ju mer eh, kvinnlig kanske då. Det här som du sa, kvinnan ska, ska laga mot och städa typ, sa du ju. Menar du att, att ska, hon... Ska sa jag är... aldrig. Men... Nej men gör eh, så här. Tror du att det är nån nån slags biologisk grej bakom det eller tror du att det är samhället som har liksom lärt henne att att hon ska göra det eller kanske lärt dig då att du inte ska göra det att, att varför Nej, men, du är du så det... dålig på att laga mat vad beror det på varför är du så dålig på att laga mat och varför är hon så bra Ja men det är ju men det är det är klart att det här är ju någonting som som är av jag vet inte vad jag ska säga kulturen samhället eller vad det väl var nu vill säga alltså om vi säger att tjejer uppostras på exakt samma sätt som killar idag mm eh och och och killar som säger då då är det ju klart att det skulle vara så men men problemet då skulle ju vara att det skulle ju inte funka egentligen alltså med arbeten så skulle det ju bli svårt just när vi pratar om fysiska arbeten mm. för att tjejer kan ju oddsvis de kan men då får de ju träna livet ur sig för att kunna göra det. Mm. Så att jag jag jag vet inte jag det skulle jag tror ju i alla fall att det, det det är klart att det har mycket med hur man lär sig och ja med tradition och kultur och så där. Det är Ja, men något som är faktiskt lite tråkigt med såna diskussioner i alla fall när jag har det med att man man hamnar nästan alltid på exakt samma grej för nästan alla till och med de mest rabiata genus eh liksom galningarna är ju med på att visst det finns en viss biologisk skillnad och och frågan är ju hur många procent den här är. De brukar ju mena att det är 1 procent. Jag menar att det är mycket högre och så där, men det är väldigt svårt att diskutera och det vet inte jag själv riktigt. Men jag tror inte det jag tror inte det är samhället som gör att kvinnor så himla ofta dras till vårdyrken. Jag tror inte det det kan ju delvis var det också givetvis, men jag tror inte det är absolut en del av förklaringen. Det är inte Nej men det det är det är också sugare och Nej men just det här med vård som du säger. Jag menar att det det är det är klart det är någonting. Det tror jag är någonting som mer alltså finns i kvinnan helt enkelt det här med att ta hand om och det är väl inte så konstigt för det är de som är mödrar. Ja. De så att jag jag är övertygad om att de har en bättre känsla, insikt och så vidare i det än vad vi män har. Det tror jag absolut. Det tror jag också att kvinnor är alltså mer intresserade. Nu är vi då känsligare i det avseendet, men att jag tror kvinnor biologiskt är mer intresserade av att ja men av känslor liksom, att folk har det bra om man vill prata mer om det och så där. Mm. för att det det det var mer deras uppgift. Jag jag tror jag skyldig väldigt mycket på biologin och jag försöker alltid tänka oss en här när människor var, även ja, typ typ grottmänniskor. Nu har vi kanske aldrig varit grottmänniskor på det sättet man tänker, men vad var det för uppgifter där? Eller då kallar ju djurriket. Där har man ju, där har ju männen och eller vad ska jag säga, hanarna och honorna väldigt uppdelade saker givetvis. Sen skiljer det sig väldigt mycket mellan olika arter. Men men det är bara kalla på apor och så där. Ehm vi är ju apor. O och vad säger det nu när vi ändå pratar om det här om man vill höra mer om det här och kanske höra folk som är lite mer pålästa än oss så eh, sände ju Dammars Röst här för inte så länge sen ett specialprogram om just genus där vår favorit Ingrid Kalkvist var med men även eh, Eva Russ heter hon väl som är ganska bra tycker väl jag men framförallt var ju Dan Tanja Bergkvist med en en extremt smart hon är matematiker men hon för yr ett krig mot den här genusmaffian eh och det finns ju att lyssna på och det skulle verkligen rekomdera dig att lyssna på för att det är riktigt jättebra. Mm. Mycket mycket alltså det det är så bisarrt där och han som håller i det är Mikael Jalving, han han bor ju inte, det är, jag menar det är inte lång tid i Danmark, men han kan ju knappt tro det när jag hör. Det är man verkligen verkligen mycket skillnad det på på Sverige och och Danmark. Och just att den här genusstämpeln kan man sätta på lite vad som helst så ska den lösa alla möjliga problem men men det intressanta är ju att att Sverige är väldigt mest genusmedvetna landet i hela världen och här mår också ungdomarna sämst nästan i hela världen. Skolresultaten är sämst nästan i hela världen. Ja, så är det inte riktigt men om man kollar på våra resurser så då verkar ju, ju mer genusstramst dessums borde helt enkelt. Mm. Ja, nej men det får ni säga då nu då om ni eh, vem hatar ni mest nu, kvinnor, mig eller Konrad? <laughs> Ja. Eh, ja, men missförstår mig rätt som sagt. Jag menar inget ont, men ja. men när vi ändå pratar om kvinnor så måste vi ändå komma in på den här stora frågan om politiska skillnader mellan män och kvinnor. Mm, ja precis. Mm. Varför det är så att det är så övervägande män som är mer intresserad av eh, alltså frågor som rör invandringspolitiken. Mm. Och du kan jag ju säga att i den frågan inget ont mot män, men i den frågan så är ju faktiskt inte radiolänsbanden skillnad. För när man tittar på statistiken så ser man ju att det är faktiskt absolut flest män som lyssnar. Eh men men varför är det så ju att och det tas ofta upp eh och det tycker jag är ganska komiskt egentligen att media tar upp det där och säger att nej men det är andra frågor som är viktigare för kvinnor. Mm. Det har man ju fått ofta för att höra, men vad då ska de då menar på att kvinnor faktiskt är då annorlunda på mm, sysst där då till ja. att ja men det handlar om eh, barnbidrag och föräldraledighet och så vidare och sånt där att det är det som då ska vara viktigare men Jag det där förstod inte varför man drar den här skiljelinjen att man inte då helt enkelt ser den enormt stora röda tråden som är invandringspolitiken och mm. inser då att ja men alla de här frågorna jag tycker är viktiga med barnbidrag och föräldraledighet och så vidare det har med invandringspolitiken att göra för att i och med att förändra invandringspolitiken så kan man förbättra barnbidragen man kan förbättra och längre föräldraledighet med all säkerhet man kan göra allting sånt bättre också mm. mycket bättre än vad de andra politikerna kan ni höra men jag förstår då inte varför man inte om det kommer tillbaks till det här då att det är någon slags känslomässig skillnad just det här med att tycka synd om Mm. att man lättare köper propagandan från media eh när de visar små gråtande flickor mm. i, i någon jordhög liksom. Är mm. vad vad tänker du? Jo ja, nej men jag tror det är absolut så. Jag menar det här är, det här tror jag är exakt samma anledning som att kvinnor söker sig till vårdyrken, eh att man man man bryr sig väldigt mycket om om alltså man är väldigt kän man är man är, man är väldigt man är känslosamt engelska så man vill ta hand om folk, man vill att folk ska må bra. Och det vill man givetvis ta hand om lilla Hibo som kommer hit från eh, Guvet var. Medans män bryvelse också men men det kan man också se vad söker sig män till för yrken. Jo, det är mer i yrken kanske med med faktiska det kan vara siffror och statistik och eller så här bygga saker och så här mer mer hårda konkreta saker. Och då kanske man som man har lättare att skita i den här börlande ungen och istället börja kolla på siffror till exempel. <kör> Sen är det ju ehm men man har så extremt ont om de kvinnor är det ju inte som blusar om detta. Eh men men du sa ju i början det att kvinnor är mindre intresserade av sånt här och det stämmer ju inte riktigt för kvinnor är ju ofta extremt för i när invandringsvurmandet just för jo, att de vill vara hemma goda är ja, ja, precis på sitt hålllet ja jag. Men jag tror vi är precis samma sak där. Och jag menar det här ska man kanske inte ens behöva säga men jag säger ändå såklart inte alla kvinnor det finns såklart det finns massa skillnader där men man kan det är menlöst att prata om individer utan här pratar vi om om det 10.000 män och 10.000 kvinnor då frågar om ska vi ha fler än som kommande flyttningsbarn så kommer kvinnorna med extrem stor samladhet svara ja vi ska ha alla för det är så synd om barn. Och männen kanske svarar typ nej det där har vi inte riktigt råd med. Ja nej men det är i alla fall de har ju ofta tagit upp i media så här till STT till exempel hur ska ni göra för att nå kvinnor. Mm. Ja, hur ska man göra? Är det just det att man måste påpeka det hela tiden just de här andra frågorna? Men alltså det går ju inte egentligen och göra det utan att ja, då spelar man media i händerna och istället jaha menar ni att det är bara såna mm. frågor som är viktiga för kvinnor det, vad är det här för syn på kvinnor ni har egentligen och så vidare så att, Men, det blir ju extremt svårt. Ja. Jag tänker inte jag tänker mer så här näska kvinnor fan skärpa till sig och sluta tänka med hjärtat för det går inte att göra i politik man måste tänka med hjärnan. Fast samtidigt är det ju hjärtat man tänker med. Ja inte då. Jag försöker att Ja men nej, nej nej men det är ju det jag menar alltså man tänker ju med hjärtat och hjärnan kan man säga. Mm. För att jag menar det handlar ju om hjärtat att man vill göra det bättre för Sverige. Och för alla som bor här redan. Jo jo, men kan och man och Jo jo, men om du kollar på på aktuellt och så är det så här, ja, det är synd om alla i Syrien, då kan man inte fatta såna politiska beslut efter det utan man får kolla vad som faktiskt sker. Nej, men jag menar om man är det är en invandringskritisk syn man har, mm. så betyder det det betyder inte att man är hatisk eller kall, det är absolut inte men realistisk. Ja, realistisk liksom. Ja. Och och ja men är för jag det jag gör det här att vi håller på med det här, det handlar ju inte om att vi liksom inte bryr oss eller nej, men, hatar nej, utan nej nej nej men alltså nej jag tror du missförstår mig. Jag menar alltså tänka med hjärtat är att man egentligen inte tänker utan bara känner. Ja ja, nej menar, men gärna är ju att man nej. man kan ju vara så här klicka sympatisk och solidariskt men bara vänta nu vi lägger sen känslorna åt sidan här så här och vad vad vad kan vi göra mest hjälp om vi tar ett ett kallt beslut liksom. Vi vill jo. fortfarande hjälpa så många som möjligt men vad kan vi faktiskt göra för att hjälpa så många som möjligt till exempel? Jo men alltså det jag menar med lite med hjärtat också så menar ju att det har ju med en kärlek till eh, Sverige såklart att göra det här och att eh, göra Sverige bättre så att folk mm. här mår bättre och det mm. går bättre och på det viset det har ju med hjärtat att göra att man känner att det är det man vill. Och sen tänker man, men hur ska man göra det här då? Och då kommer ju hjärnan in i bilden. Just det, men du varför varför jag har en liten annan teori den här kände jag plötsligt, som jag faktiskt tänkt på innan. Varför känner inte kvinnor för våra pensionärer till exempel? Varför känner de inte fall av våldtäktsoffer som har med med invandringen då? Det, det kan också vara så här tänker jag, att kvinnor vill gärna ha liksom konsensus, de vill veta att alla ska hålla med och man är gärna på den sidan som som de flesta tycker och det uppfattas nu är det inte så i verkligheten men det kan ju uppfattas via media att alla tycker att den här invandringspolitiken vi har är jättebra. Medans män kanske är lite mer dragna åt att är äh, fucket liksom. Jag kan jag kan gå emot alla andra om det krävs för att jag jag har rätt, förstår du vad jag menar? Jag bara jag ska bråka liksom att vi ska tycka samma allihopa det är väldigt viktigt och men man inte prata om det där liksom utan det är väl det är väl fint så som alla tycker redan. Men då vore det väldigt helt enkelt. Ja, men då vore det väldigt viktigt då eh, för oss att få kommentarer från er kvinnliga lyssnare och säga själva vad ni tror är anledningen. Vi skulle ju så otroligt gärna ha en kvinna med och prata om det här nu, men tyvärr så har vi inte det. Så vi tar tacksamt emot kommentarer om det. Men Konrad Eh mm. vi är så pratglada här så vi håller på och missar reklamen så vi måste ha för reklam nu ja. Ska det ta sig. För att exponera att ska exponera mera donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Men Konrad, mm. nu ska vi ta upp det här. Du är ju lite av en agent. Du yes. lever ett dubbelliv. Mm. Jag är inte ensam tror jag i och för sig. Men jag tror mitt dubbelliv är väl kanske lite konstigare än de flesta andra. Men jag tror väldigt många av våra lyssnare lever ett liknande dubbelliv. Det vill säga att man tycker en sak inom bords men kan inte prata om det. Men då skulle det vara, tror jag kanske att ni lyssnare skulle tycka var lite intressant. För ni vet ju mig att jag är gammal i gården och eh uh, det har haft samma åsikter i 100 år höll jag på att säga sen nu minnes tider Nej, men att jag kanske är lite svårare att och leva in i just den situationen att om jag skulle leva ett dubbelliv så Konrad skulle inte du kunna ta lite exempel på situationer som jag skulle då kunna få upp om jag skulle uppleva mm. Mm. hur jag då skulle känna och mm. reagera och om jag skulle klara och faktiskt spela med i det här rävspelet. Vad ska man ta för situation? Jo, men du kan ju tänkte själv att du står bland du står bland afa i Göteborg eh och ja, du vet att skulle de här veta minsta lilla om vad jag tyckte så skulle de slita mig i stycken. Det är en väldigt intressant situation alltså. Om man sätter in mig då i den situationen och att de skulle då kanske komma men något så här, ja men vad anser du om det här? Tycker du i mig Åkesson? eh borde kletas in i kära och mm. hela fjädra på en liksom. Jag skulle nog snarare bemöta det i, i den om man säger ovanligt extrema situationen skulle jag nog mm. bemöta det med att helt enkelt säga ja men eller politik jag är inte politiskt intresserad. Nej, och jag kanske säga... liksom i ren överlevnadsinstinkt, mm. men du tog ju kanske den mest extrema ja. grejen men först. Ja. Men jag måste ja, och det, det här är faktiskt för mig jag får väldigt sällan direkt jag pratar ju väldigt mycket politik liksom med nästan alla jag kommer åt och jag som sagt jag säger väldigt sällan saker jag inte står för men jag säger ju och andra sällan inte allt jag står för. Men jag får väldigt sällan direkta frågor. Och jag vet det var inte så länge sen eh och då reagerade jag som en kompis frågade mig rakt ut så här han ja, var då Konrad tycker inte du att Sverigedemokraterna är rasister? Oj tänkte jag liksom nu får man tänka sig följt här men då sa jag precis vad jag faktiskt tyckte eller nej så här sa jag. Eh nej sa jag jag tycker inte att Sverigedemokraternas politik är rasistisk men däremot finns det säkert många rasister som röstar på dem och de kanske har företrädare som är rasister och det kan ju vara ett problem bla bla bla och så kör man den har man säger så. Så man, man lär sig och jag har ju blivit väldigt duktig på det där. Det är väldigt naturligt och inte ens när jag är inte ens när jag är jättefull så så säger jag konstiga saker för det här har blivit prisande sig det är ett riktigt dubbelt liv. Jag ska inte säga att det är schizofrent men jag är alltid otroligt medveten om jag tänker igenom så här undermedvetet innan man träffar folk. Jag har vi kan i detta vad kan man tänka sig? Och så börjar man liksom väldigt försiktigt och sen får man ju känna lite på folk vad de tycker och tänker. Och väldigt väldigt ofta så tycker ju folk som vi gör mer eller mindre men de vågar inte säga det. Ehm, um, hur skulle du hantera du sitter och tar några bash med med lite folk, det är några du känner, några du inte känner och sen sätter någon igång och pratar om den här fruktansvärda rasismen och det högerextrema som sprider sig över Sverige nu och hur vi ska lyckas motarbeta det? Vad skulle du säga då? Men nu handlar det då alltså om att jag måste upprätthålla den här bilden för annars kommer jag förlora jobbet då med andra ord och alla vänder och så att ni menar att det är en sån situation då. Ja, eller du Beklar ja, det är helt det. enkelt inte att det ska bli jävligt obehagligt för det blir det ju ganska lätt om man inte om man inte skjutser. Om man läjer sig ganska fort med vad man kan och inte kan säga. Villkey inte säga att till exempel säg jag är inte rasist men. <laughs> inte henko, Henko. <laughs> ja, hej första Henko. Ja, hej, hej, Henuk, hej, hej. Hur <laughs> uh, skulle <laughs> du hantera det? Ehm um... Eller men det här det här behöver inte vara säga att det borde buntenns var i min kropp säga att du av någon anledning på något bröllop eller på någon fest hamnar bland folk som du vet i väldigt mycket vänster skulle du verkligen sitta där och säga vad du egentligen tycker? Ja men allt handlar ju då om att för att det här ska funka för mig ens tänka det det är ju att att jag måste att det, det är liksom det är så mycket skit skulle hända om jag inte liksom levde det här dubbellivet för att annars och, och om det var det för att stöta med med folk alltså det skulle jag ju skita blankt i ärligt talat liksom det är, men som jag har sagt förut kan de inte vara vän med mig eller uppskatta mina egenskaper kanske just den då när de är politisk politik och göra så mm. då kan ju de dra ditt peppan växer ärligt mm. talat men men om vi del i den där situationen alltså det är Jag skulle ju ha det så otroligt svårt och liksom känna mig så otroligt oärlig och lögnaktig i den situationen känns det som så att jag skulle må illa eller på att säga så jag jag det det alltså det här var mycket svårt. Jag tänkte innan att jo men några grejer måste man ju kunna komma på och så men det är som en spärr i huvudet som bara säger att men det du kan inte göra så här. Du varför i hela fridens namn skulle du sitta och säga någonting annat? Nej, som liksom, för att mm. eh, på, för mig känns det som ett men vadå, värde, ja men det känns som världens svek mot mig själv och allt vad jag tror på om man liksom i en sån situation när man då kanske har en chans att prata politik med en människa och kanske lite grann övertyga den kanske om man har tur och sen bara ta bort den genom att och ljuga. Det alltså det är Men menar du att du skulle då säga precis vad du tycker? Alltså jag skulle nog ändå välja den vägen utåt om det var det enda alternativet jag hade. Men man kan ju säga lite grann vad man tycker som jag då till exempel hade gjort. Jo, det kan man väl göra med liksom att annars eller så in ja men det leder ju till följdfråga och en en en följdfråga och så där och det blir då blir det säkert svårare och svårare så alltså jag skulle nästan hålla mig Alltså det enda detta nu när jag tänker efter, jag sa det där i början att det var en extrem situation det här med om man står bland alla afa och, och mm. säger bara att man inte är politiskt intresserad. Men jag skulle nog banne mig att se det som den ärligaste lögnen av de alla tänkbara i den här situationen ändå nu när jag tänker efter. Det är ju inte mm. som du säger att... Man kommer till insikt det har det som man pratar om det för man har inte riktigt tänkt på det. Nej, mm. precis. Och det det det är så jag känner bara att det skulle vara så Jag har ju faktiskt varit i en sån här situation när jag med en person som jag måste vara på hyfsat god fot med så att säga. Mm. Och jag vet att den personen är så långt ifrån mig som det bara mm. går men jag har inte kunnat hålla käften mm. helt enkelt. Jag har inte kunnat det och jag har fått höra både det ena och det andra ända fram till det här nästan arga har förvandlats till någonting nästan skämtsamt från hans sida istället mm. att han liksom eh, inte tar det på så stort allvar längre så att jag jag tror nog kanske att det är så att om det är, att man till exempel om man, man man man fortsätter helt enkelt och till slut så så om man kanske inte övertygar dem men man får dem väl i alla fall till slut att acceptera det mm. vilket jag tror jag har Mm. för att jag jag bara kände det. för det var ju så så jag tänkte till exempel när jag bodde på mitt arbete som jag jobbar alltså för några år sedan att ja men jag jag kan jag måste hålla tyst om det här det är, jag vet ju vad han står till exempel om vi tar det exemplet då så mm. Men det kände jag ju bara det dröjde ju inte länge när jag kände att det går ju inte det mm. går ju inte så nu får man höra ja nu pratar de här rasisterna Sverigedemokraterna som du gillar på radion nu igen mm. ha -ha -ha så här även fast som sagt den personen i fråga är ju så långt ifrån mig politiskt mm, det bara går men ja jag vänder om det, det är det att det måste <hör> det, det det får de måste vända in sig liksom komma in i det att ja men så här är det bara det är bara mm, så helt mm. enkelt mm, mm. Ja, mm. jag vet inte om jag kommer så mycket längre i det, men jag vill att vi ska hinna med och prata lite om det här med skola eller hemskola också innan vi rundar ja, av det här ja. programmet och mm. uh, går på semester. Eh, uh, det är ju det att jag vill knyta ihop det egentligen med det här krigsromantiken uh, där i början där vi pratar om ja, uh, att att liknande uh, det lika meningen jag då är att jag menar i krig då tar du död på ett barn i skolan. Då tar du död på ett barns hjärna genom propaganda. Du förstår vad jag menar. Ja. Och det är här också någonting likhet som jag säger alltså som jag börjar tänka på mer nu då sen jag har fått barn så klart det som mitt barn ska gå i skolan någon gång så klart. Mm. Eh och då tänka på alltså det är det allt eftersom tiden har gått nu så har det byggts upp som en panik i mig när jag bara tänker för varje då som går så är det närmare dagis absolut förhoppningsvis inte genoms dagis men skolan till exempel hur i hela fridens namn ska man hans ska han skas med det för att det är ju ett måste man kan ju man skulle ju så önska att det fanns möjligheten till hemskolning och att man då kunde välja lärare än liksom att det, det inte skulle vara någon sån här propaganda minister som ska trycka i massa lögner utan en lärare som lär mitt barn matte svenska engelska och allt vad det nu är helt enkelt utan något annat. Det här är ju du som förälder ett otroligt ansvar och du måste ju vara beredd med att att äh, lära ditt barn vad vad har ni pratat om i skolan idag till exempel och sen förklara hur det egentligen är. <clears throat> och förklara vad det är. jag tror att barnen ändå de är ganska duktiga de ser ju i minhoppens mer uppsen av föräldrar än, än till någon lärare. Men sen vet vi inte alltså när när ditt barn önskar gå i skolan det är ju ett tag kvar och gud vet hur det är om ni inte har det är det jag tänker så hur ser det ut då Men egentligen stora anledningen till att jag tog det här ämnet för jag tror nog jag har varit inne lite på det här förut och berättat om hur jag känner med det så det jag tyckte var mer intressant med det här nu vet jag ju att du inte har barn men om du då skulle nu det gick inte så bra för mig att leva min i ett dubbellev men mm. hur går det för dig att leva in i som förälder och hur du skulle tycka och tänka det skulle vara intressant. Jag menar att det är nog går ganska bra för jag har ju turen att ha väldigt många syskon barn och visst det är ju det är inte samma sak som att vara förälder men jag jag när jag umgås med dem och och liksom eh äh, i barnvakt åt dem och så där vikten man är <kör> ganska mycket får man i alla fall ett smakprov på det. Nu pratar jag inte om politik givetvis. Men jag med jag jag tror man kan påverka sitt barn på ett på ett sunt och fint och bra sätt. Man kan man kan absolut ehm äh, uppfostra en kritiskt tänkande människa som också i som som kan lära sig ganska fort skilnad på propaganda och så här verklighets från ismer och kan se det tror jag går när barnen är ganska små faktiskt så ja, det är det är ju försiktigt... ett måste. Mm ja absolut. Alltså, det måste ju alla föräldrar egentligen inse att det är barnemed ett måste och det är inget dumt. Kommer ni ihåg när vi pratade var det inte när vi pratade med Björn Nordström när han pratade om när vi i skolan och så att de Lä få lära sig kritiskt tänkande. Ja. Ja, om hur lyckat det är nu allt är det är väl en annan fråga, men men om man på allvar ska göra det då, det är ju ingenting fel. Det Nej, är det absolut inte. inget fel. Riktigt kritiskt tänkande och det gäller ju även saker som som vi då säger som vi tycker är rätt, det ska ju banan också vara kritisk imot. Men kritiskt tänkande gör att man tar in det, funderar på det, kanske kollar upp det, att man bara inte sväljer det. Men jag menar de kids jag tänker på som man lär ut i skolan det är att man ska vara kritisk mot vissa saker bara och fullständigt okritisk mot andra saker och det är ju givetvis inte kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande menar ju man är kritisk mot allting. Jag känner mig skeptiker till exempel. Jag är ju inte så mycket inne på gudar och spöken och, och så där och då är man ju skeptisk mot allt. Det går inte bara att man är skeptisk mot dom utan man får ju vara skeptisk mot allt man orkar om man säger så. Det går inte att vara skeptisk mot allting hela tiden givetvis. Men om man hör något som verkar väldigt konstigt så är det bara att kolla upp det. Fast den passar in i ens världsbild eller inte. Mm. Och det vet jag strakt innan jag lägger mycket mer tid på att läsa saker som jag som är emot det jag tycker än som är för det jag tycker om man säger så för jag tycker det är redan tycker behöver inte jag fylla på så mycket mer jag är rätt trygg i det redan men däremot vill jag kolla upp om saker om jag kanske har fel men hur, hur men kolla Men hur är då oron för det kan ju kanske inte vara omöjligt att det blir pappa Konrad någon gång i tiden mm. Hur stark är din oro för det här för att om man tänker logiskt därför som du inte ens har barn än mm. och då betyder det att det kommer att dröja mm. ännu längre till skolan så hur känner alltså hur stark oro har du? Eh mina barn i så fall får ju växa upp i inte i någon storstadsområde utan någonstans där PKismen inte har kommit så långt eller värst av allt får man flytta helt enkelt för jag tänker inte skada mina barn om det nu är så illa som man kan tänka sig att det kommer vara om om ja man säger om 10 år då som exempel eh kan jag tycka att det nästan är barnmisshandel och och och sätta barnen i en vanlig skola. Mm. Sen jag är det inte för hemskolning för det tror jag är, kan vara ganska farligt också och jag tycker i princip det är bra att staten utbildar barnen men det är om staten tar sitt jävla ansvar och det gör de ju inte nu hemskolning är vad sa du farligt ju vet inte men det Ja men det, det, det, det, det negativa med hemskolning är ju att eh, barnen inte får samma kontakt med andra barn utan det får bara skötas på fritiden ja. så att säga och det det är det, ju dåliga Det är ju det, det är väldigt det är ju det är ju oftast um, i alla fall har du varit i Hitler oftast är det ju religiösa som vill uppfostra sina barn hemma och det tycker jag är väldigt fel för då har ju barnen inte en chans Nej men det är väl ändå en en trend man kan vända det är ju inte ett måste att man Nej det hänger livet ut på föräldrarna är det föräldrar som är bra och är duktiga och på på uppfostran alltså hem, hemskola sina barn så är det jättebra men men det finns ju många föräldrar som inte gör det också. Mm. Nej men jag menar nu är ju staten jag tycker lite inte på staten längre så hade det ett, är ju ett jätteproblem givetvis. Mm. Uff, nej jag ska inte oroa mig nu så här i semestertider. Det ska Vi tar det när vi kommer då. Vi, vi vi tar det när vi kommer dit. Mm. Nej men eh Jag i alla fall jag jag tänkte väl att det borde bli dags för oss att springa ut och hoppa i skön nu nästan. Mm. Eh och jag vill säga det att eh, det är otroligt kul att se att nu är vi på väg på den stora resan mot 1000 gilla på Facebook helt utan betald reklam. Mm. Det glädjer oss väldigt mycket och bara vi ska bara ta för våra lyssnare. Ja tack vare. bara tack på er och Nu ska vi se nu va. Vi har ju kommit en ganska bra hyfsad bit i alla fall över 900 gilla nu. Mm. Ska vi se om jag får med en blir förvånad sen då när vi kommer till när vi kommer tillbaks igen och ser att om det är 1000. Mm. Det är ju som sagt det, ja det borde ju en helt trevlig, otroligt trevlig procent så att nej men det är i alla fall vi vill riktar ett så stort tack till alla er som hjälper till och och sprida sidan och så vidare och och få Radio Länsman att växa för det är ni som gör det. Det är ni som gör allt det är möjligt utan er. Ja, vad skulle det då varit för idé och ha haft radiolänsman? Ja, det vore väl lite konstigt. Så att så vi vill i alla fall säga hej och hjärtligt välkomna till alla ni nya som har kommit Och så vill vi ju säga att vi hoppas att ni alla kommer ha en jättetrevlig semester med bara massa kul och inga tråkigheter. Njut nu, vi har ett fantastiskt väder. Ehm um, så det är bara att passa på. Vi får inte så många månader här i Sverige. Så vi hörs inte jättesnart igen men ganska snart igen. Har det så jättebra allihopa där ute. Glad sommar.